За Бургасом, коло Мурад-Тепесі, зустрівся караван верблюдів, ведений миршавим, похнюпленим віслюком. Везли деревне болгарське вугілля у Царгород. Гармашам, які для гарматного пороху потребували тільки вугілля з родопських лісів. Віслюк тюпачив, звісивши велику голову, і довжелезний караван слухняно плентався слідом за ним. «Осел-повелитель». Тут усі повелителі. Повелителі ослів, верблюдів, буйволів, караванів, табунів, згарай. І над людьми повелителі. Хоч люди і норовлять щоразу скинути цей тягар із своїх плечей. То тільки худоба пасеться там, куди прижене її пастух. Люди? Ні. Не повинні б. Перед Карклісе, що лежало в передгір'ї родоб, шлях розділявся лівий був на Ідірнеї угри, правий на Молдавію і Польське королівство. Ох, повернути б на правий шлях та й поїхати через гори і ріки і опинитися в рогатині в батьківськім домі, струснути з себе все, що з нею було, як лихий сон, знов стати веселою, безжурною Настасею. Побігти до суворого вікарія Скарбського І слухняно процитувати вірші Горація Про швидкоплинність життя Якого Настася ніяк не могла збагнути І з сміялася над поетом Що оплакував якогось постума З його зморшками і старістю Але вже виїздив їй на зустріч З лівої дороги сам Сулейман У супроводі цілої тисячі блискучих вершників Насувався на неї весь у золиті, в самоцвітів, засліплював, спалював, нижчив усі її зухвалі думки, наміри і забаганки. Знов ставала рабою, хоч і вельможною. Знов падала в пониження, хоч і вознесене безмірно над цим жорстоким світом. Простелено було просто посеред багнюки червоне сукно. Султан зліз із свого чорного коня, став на те сукно, пішов на зустріч білій кареті. Дверцята відчинилися йому на зустріч. Дві білі руки, випростуючись із пишних хутер, простяглися до нього. «Військо!» – закричало завчено. «Падешах, химчок!» Забулося все. Горів батьківський дім, пристане ще її непокореного духу. Спалахували її мрії, і звідки ця пожежа? А вогонь загорався зовсім не там, де б шукала його Роксолана або й сам Султан. Ще тільки Жеврів кривавився болючою раною, притаяний, прихований, загнаний у найнеприступніші глибини султанської столиці, але від того ще страшніший. Яничари, довідавшись про смерть свого улюбленця Ферхада Епаші, заридали від горя і відчаю. Хто тепер поведе їх на здобич? І з ким підуть? І чи й підуть коли-небудь? А чи мають скніти отут коло казанів із пісним пловом до віку? Валіде сторожку приглядалася до того, що твориться в яничарських ортах. Не квапилась, мала тепер досить часу. Лишалася в столиці сама, не мала ні суперників, ні ворогів, самі тільки спільники в доброму і лихому. Коли в казані закипіло, хай довариться чорба до кінця. Морю треба дати розгойдатися, щоб вихлюпнуло високі хвилі на суходіл. Вона сиділа коли Яничарського моря і, підівавши свої темні губи, терпляче ждала. А ждала, поки роксолана розбагненими зимовими дорогами, Просувалася повільно на своєму повелителю. Ждала, поки поєднаються ті двоє і забудуть в обіймах увесь світ. Ждала, коли зможе завдати удару найболіснішого і остаточного. Як сказано, а коли сотворите велике побиття, то зміцнюйте узи. Ліпшої нагоди, щоб знищити ненависну Геурку, Валіде вже не могла сподіватися. Сама була винна, що підпустила цю українку до свого царственного сина занадто близько. Самій треба було і спокутувати провину. Султан вийшов із послуху.